Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Lélek Kalauz című műsor, amelyben az életről beszélgetünk. Én, Stom Zsuzsanna. és Füze Zsádám. a többször beszélgettünk a mindenféle minket érdeklő kérdésekről, aztán mind a ketten segítő foglalkozásokként a, a ügyfeleinket, a tényeséget érdeklő kérdésekről, és ezek a beszélgetések jó hangulatúak, nevetősek, hol elkomolyodósak voltak, és arról azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha megosztanánk ezeket a beszélgetéseinket, valahogyan rendszereznénk egy-egy ilyen podcast műsorban. Úgy képzeltük el Ádámmal, hogy két hetente készítünk egy ilyen műsort, ahol mindig egy-egy újabb témát fogunk feldolgozni. Itt van előttem sok-sok cédula, mindig szerűen ezekből a cédulákból fogunk húzni, és a beszélgetésünk első felében ezekről próbáljuk megosztani a tapasztalatainkat, a gondolatainkat, és szeretnénk a műsor második felében az általatok feltett kérdésekre válaszolni, és ezúttal engedjétek meg, hogy tegezzünk benneteket, mert talán így közvetlenebb lesz a beszélgetés, és ezért kérünk benneteket, hogy... Kövessétek a Facebook Lélek Kalausz Podcast oldalát, és oda bátran írjatok, és tegyétek föl a kérdéseiteket. Lehet név nélkül is, név, illetve névvel együtt. Akik most hallgattok bennünket, vagy Zsuzsát, vagy engem ismertek, vagy egyik önket sem, ezért most röviden bemutatkoznánk nektek, hogy kik is vagyunk. Én Füzes Ádám vagyok, jelenleg és szakemberként, szervezetfejlesztőként dolgozom egyrészt, ezt együtt tanultuk, Zsuzsával ottan ismerjük egymást, aztán szupervizorként, kócsként és trénerként is szoktam működni. Én pedig inkább egyéni tanácsadással foglalkozom, amit szerettek inkább kísérésnek nevezni, és egyénileg, csoportosan, illetve párokkal szoktam dolgozni. Azon kívül én is mentálhigiénés és szervezetfejlesztő témában szoktam tréningeket tartani, főleg kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszkezelés és önismeret témában ezek a kedvenceim. összeértünk egy csomó témát, hogy mikről is, mik is lehetnek azok, amikről beszélünk, majd ezekhez várjuk a ti témáitokat is, és azt beszéltük, hogy nem egyszerűen fölkészülünk egy-egy témából, hanem hogy megőrizzük ezt az élő részét a műsornak, élő jellegét, ezért föl felszállatáltak is papírt cetlikre a különböző témákat, és ebből fog most akkor húzni egyet. Én is izgulok, hogy vajon mi lesz ez az első papír, amit kihúz ide, amiről beszélgetni fogunk. Hű. Párkapcsolati kommunikáció. Párkapcsolati kommunikáció. Aztán most akkor én hátra dőlök, és meghallgatom, hogy Zsuzsána, mi az, amit hogy egy ilyen nem kétnapos tréningben lehet erről mondani, hogy mi az a legfontosabb, amit, amit elmondanál erről, uh -huh. és amit utána pedig kérdeznél. Mindenek előtt, mielőtt a témára válaszolnék, vagy elmondanám azt, hogy mit is gondolok erről az egészről, azért el szeretnénk mondani azt, hogy ez mindenképpen egy, egy kötetlen beszélgetés lesz, és őszinte, és időnként lehet provokatív is. Úgyhogy euh, én akkor rögtön vissza is adnám az Ádámnak a szót, de csak annyiban, hogy azt kérdezném meg tőled, hogy mi az a három szó, ami ezzel a témával kapcsolatosan eszedbe jut. Párkapcsolatit kommunikáció. Ölelés, veszekedés, és vacsora. Ó. Jó. Nekem elég sok minden jutott eszembe, mert hogy ugye ez nálam ilyen napi téma. A először is az, hogy mi is az, hogy kommunikáció. Tehát sokan azt hiszik, hogy a kommunikáció az kizárólag verbális kommunikáció, holott tudjuk, hogy az a megjelenés, a viselkedés, a, a metakommunikáció is része a kommunikációnak, és ebből a verbális kommunikáció az egyébként egy 10-15 százalék pusztán, tehát nagyon kevés. És ez az egyik, ami eszembe jutott erről. A másik pedig az, hogy nagyon fontos megismerni a másik embernek a nyelvét, és megtanulni a közös nyelvet, amit együtt beszélnek, mert hát mindenki máshonnan jött, más múlttal rendelkezik, más tapasztalattal, más adott esetben sérüléssel, és ezért nagyon fontos onnan indulni, hogy, hogy egyáltalán hogyan is kell szólni a másikhoz, miért is működik úgy, ahogy, és hogy legyen ez egyfajta közös út, azt gondolom. És a harmadik, ami eszembe jutott, amit egyébként nem olyan régen meg is osztottam a Facebook oldalon, hogy azt gondolom, hogy egy párkapcsolat az, az akkor kezdődik, amikor két ember összetalálkozik, és és egymás mellett döntenek, és ez, a, ez csak az útnak a kezdete, és biztos, hogy nem könnyű, és nagyon sokszor nézünk szembe igenis komoly problémákkal, mert adott helyzetek előhozhatnak belőlünk olyan nagyon régen elásott traumákat akár, vagy, vagy csak legyen egy sima rossz élmény, amik aztán egy adott esetben, hogyha a másik elkezdi nyomogatni a gombjainkat, akkor az igencsak fel tud szakadni, és lehet, hogy nagyon sokszor nem úgy reagálunk bizonyos helyzetekben, ahogy egyébként reagálnánk, hanem teljesen máshogy. Úgyhogy nekem, nekem ezek jutottak eszembe így elsőre, de hát ezekről órákig lehetne beszélni, azt hiszem. Hm. Mondod, hogy nem a szavak a legfontosabbak, vagy nem kizárólagosan a szavak vannak, akkor mivel tudunk jól kommunikálni, hogy, hogy fölvillantanál pár dolgot ebből, hogy mi minden számít kommunikációnak, amire esetleg nem is gondolunk a hétköznapokban? Igen. Itt azért nagyon sok mindenről lehet beszélni. Ugye nagyon sokan hallottatok biztosan a szeretett nyelvről például, az is egyfajta kommunikáció. Ami, amit meg tudtok találni az interneten, és nagyon sokat lehet róla olvasni. Azért elmondanád, hogy mik ezek a szeretett nyelvek gyorsan? Igen, igen, igen. Ez ugye az érintés. Van, akinek az érintés a legfontosabb, van, akinek a dicsérő szavak, van, akinek az ölelés, van, akinek az apró ajándékok, és van olyan, akinek a szívességek fontosabbak, hogy megtegyünk másért bizonyos dolgokat. És ami lényeges, az, hogy nem feltétlenül fontos az, hogy mind a kettő embernek ugyanaz legyen a szeretetnyelve, de az igen, hogy tanuljuk meg, hogy a másik mitől érzi magát szeretve, és próbáljuk meg az ő szeretetnyelvén éreztetni azt, hogy ő szeretve van. Akkor lehet azt mondani, hogy a szeretet kommunikálásában is Érvényes az általános kommunikációs szabály, hogy a befogadó határozza meg, hogy mi az, amit sikeres kommunikációnak tart, tehát amit ha majd megérti az, akinek beszélek, akkor volt sikeres. Nem, ha én jól akartam mondani, akkor igaz a szeretetem, hogyha a másik szeretve érzi magát tőle, vagy ez így túl matekos egyenlőséggel. Én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos. Nyilván fontos nekem, arra figyelni, hogy a másik megértse azt, amit mondani szeretnék, és fontos az, hogy érezze, hogy általam szeretve van, és hogyha ezt nem érzi, akkor az nekem egy, egy feladat, hogy hogyan tudnám én ezt máshogy megmutatni, ezért nagyon fontos az a figyelem, és a másiknak a megértése, megérzése, hogy hogyan is működik az a másik ember, és mi az, amire adott esetben éppen abban a pillanatban szüksége van. Tehát ez, ez is nagyon fontos. De ugyanakkor azt gondolom, arról sem szabad megfeledkezni, hogy ami számomra fontos, azt kifejezem a másiknak. Ezt nevezhetjük önérvényesítésnek is, ez, lehet, ez jelenti azt, hogy igenis fontos vagyok magam számára, csak nem mindegy, hogy ezt hogyan adom át a másiknak. Tehát biztosan hallottak már arról, hogy mit jelent az én üzenet, mit jelent a te üzenet. Ezzel én folyamatosan szembesülök szinte minden nap, és ez ugye azt jelenti, hogy a, a te üzenetben a másik van benne, a másikat véleményezem, a másik mondata, vagy tevékenysége, vagy viselkedése elé teszek egy előjelet, ami azt gondolom, hogy nem túl szerencsés. A, helyette meg kellene tanulni az én üzenetet, illetve hát jó lenne, mert hogy sokkal... Békésebbek lennének a hétköznapjaink. Az én üzenet az arról szól, hogy egyszerűen az ő a másiknak a viselkedése, a mondata okozott bennem valamiféle negatív érzést, ami nekem nem jó, és én azt visszajelzem felé. Tehát ez azt jelenti, hogy nem azt mondom, hogy te milyen idióta vagy, te milyen hülye vagy, miért ezt csinálod, miért így csinálod, miért akkor nem így kéne, nem úgy kéne, már megint ezt tetted, stb. stb., ez a te üzenet, az én üzenet pedig arról szól, hogy, hogy nagyon szeretlek, de amit tettél, az nekem most nem esett jól, azért mert, mit tudom én, már mondjuk sokadszor átéltem ezt, vagy anyám is ezt csinálta velem, vagy nagyon fáradt vagyok, és most, most nem tudom úgy venni a mondataidat. Te úgy, stb. stb. Uh -huh. Ez nem tűnik önzésnek, mert hogy arra, te már gyerekkorunktól azt halljuk, hogy nem mindig én elkezd a mondatot, ne azt mondjat hogy én akarom, én játékom, én kérek most először ebből, hanem arra vagyunk szocializálva, hogy, hogy, hogy szinte az én szót azt hagyjuk is ki a mondatainkból, vagy ne, ne így kezdjük előket, És akkor most meg te azt mondanád, hogy hogy még egy konfliktusban is arról beszélk, hogy én hogy vagyok, én mit gondolok, én anyám, én voltam. Hogy tudjuk ezt magunkba helyre tenni, vagy, vagy most melyik az igaz? szerintem mind a kettő fontos. Tehát azt mondtam az előbb, hogy nagyon fontos az, hogy a másik érez az, hogy szeretve van. Tehát azt gondolom, hogy hogy ö, nem lehet kihagyni egyiket sem. Tehát hogyha a másik az mindig érzi azt, hogy, hogy, ö, hogy fontos nekem az, hogy ő jól érezze magát, fontos nekem az, hogy, hogy mellé üljek, és, és meghallgassam, és meg tudjam érteni, vagy megvan bennem a szándék arra, hogy megértsem az ő szemszögéből a helyzetet, az ő... Ö, Érzéseit megértsem, és, és megpróbálunk valahogy ketten egy közös konszenzusra jutni. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a lényeg a párkapcsati kommunikációban. Hát ez nagyon szép, amikor így teri vagyunk én üzenetekkel és, és szeretetnyelvekkel. Kem egy fodorákos vers jut eszembe házassági emlékmű, amikor tisztább dolog egy tányért összetörni, mint elmosogatni. És a, a másik szavam a, a veszekedés volt, asszem, hogy hogy vajon, hogyan lehet -e jó, jó egy veszekedés, vagy lehet-e jó egy veszekedés, és hogy, hogy hiszen a párkapcsolatban nem csak azt kell kommunikálnom, hogy szeretlek, és hogy mennyire jó, és hogy, hogy lehetne még jobb, hanem néha azt is, hogy ez így nem megy tovább, ez vagy ez most valami tarthatatlan helyzetig érkezünk el akár picik picikében is egy reggeli rohanásba, hogy akkor van-e olyan párkapcsati kommunikáció, olyan veszekedés, ami, ami mindettől nem halunk meg? Szerintem van, de én azt nem veszekedésnek hívnám, hanem vitának. És abban igazad van, hogy a vita kultúrában azért viszonylag gyengék vagyunk, tehát ezt azt gondolom, hogy nem tanítják sehol, pedig, pedig igenis a gyerekeknek is meg kellene tanulnia ezt. Tehát éppen ugye a felnőtteknek is. Szóval a vitatkozás az mindig azt jelenti, hogy, hogy igenis elmondom a saját álláspontomat, ugyanakkor meghallgatom a másikat is, tehát hogy annak mindig van egyfajta abban van egyfajta fejlődési lehetőség, és mind a két irányból van egyfajta tanulási vágy, vagy egyfajta nyitottság és elfogadás a másik véleménye iránt. És szerintem a vitatkozásban ez, ez nagyon fontos. De fontos az, hogy ne veszekedés legyen, ami arról szól, hogy egymás gombjait nyomogatjuk, tehát a veszekedés az inkább játszma. A vitatkozásban szerintem tanulás és fejlődési lehetőség van. De a vitatkozásban is azért szabad néha kiabálni vagy sírni? Szabad. Akkor jó. Akkor Fodorákost is megtartjuk a költönnek Még talán annyit szeretnék elmondani, mert ez pont tegnap este volt egy aktuális téma hogy nagyon szeretik a, a társaink nyomogatni a gombjainkat, legalábbis ezt gondoljuk, és, és ez mindig azt jelenti, hogy ez mindig fájdalommal jár. És ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy persze ehhez már kell egyfajta önismeret is, és, és nyitottság is, ahogy az előbb mondtam, de hogy nem alapvetően a gombnyomásokkal van a probléma, hanem, hanem mindig érdemes arra gondolni, hogy azok a gombjaink, azok, azok honnan erednek, és azoknak mi a gyökere. Tehát nagyon sokszor egyfajta régi érzelmi lenyomatot penget meg a másik, ami egyébként nem fájna, hogyha korábban, akár gyerekkorunkban hasonló élményt tapasztalásunk nem lett volna, de mivel van, és van az agyunkban egy ilyen lenyomat erről a tapasztalásról, ezért a másik megpengeti azt, akkor az nekünk mindig fáj, és ezért mindig sokkal intenzívebben reagálunk egy bizonyos helyzetbe, mintha mint akkor tennénk, amikor ez nem lenne. És ez még egy nagyon fontos dolog, egyébként erről is érdemes lenne majd külön egy, egy témát indítani, mert, mert hogy ez is annyira aktuális, és annyira hétköznapi probléma. Ha majd írsz egy ilyen cédulát is. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ó, hát én nagyon jó ember vagyok, sosem veszekszem, hogyha párom veszekedni és próbál velem, velem nem lehet veszekedni, mert én csendben maradok, nem mondok semmit sem. Ez az ideális párkapcsolati kommunikátor, aki tényleg nem lehet belekötni, hogy veszekedne, mert ő aztán akár napokig is képes hallgatni. Hát egészen konkrétan tudok erről mesélni. Én 17 évig éltem egy házasságban, ahol soha nem veszekedtünk. És bizony nagyon jó lett volna. Néha, néha lehet, hogy tányért örögetni, bár lehet, hogy érdemes papírtányért venni erre a célra, de, de néha jó lett volna kimondani azokat a dolgokat, amik bennünk, amik bennem is maradtak, mert hogyha ezeket nem mondjuk ki, Ezekkel nem nézünk szemben elsősorban mi magunkkal, másodszorban pedig, pedig nem tesszük ki az asztalra, most nyilván nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt, de, de hogyha, ezt nem, hogyha nem beszélünk, és nem vagyunk őszinték önmagunkhoz és a másikhoz, akkor ez mindig szépen elkezd rakódni belül a lelkünkbe, a szívünkbe, aztán jól összerakódik, és akkor egyszer csak már vagy felrobbanunk, vagy vagy pszichoszomatizálódunk, vagy egyszerűen elmenekülünk. Igen, és a néma fél az mindig tud győztes lenni, de csak rövid távol, mert aztán hosszú távon egy mondod, ö, szétesik az egész rendszer. Ez a párkapcsolat kommunikációval szeretetnyelve kapcsán említetted, amit én elsőre raktam oda, az ölelést, hogy a, ö, hogy van ez, mert hogy van akik, akik folyton fogják egymás kezét, és ölelkeznek puszilkodnak, átkarolják egymást, vannak akik, akik egyáltalán nem, hogy, hogy mi az, amit... Lehet, van ennek valami kánonja, van ennek valami, valami mércé, hogy mértéke, hogy mi az, ami, ami, ami jó, vagy ez fontos egy párkapcsolatban, vagy elég, ha egyszer elmondom, hogy szeretleg, és aztán az húsz évig kitart, vagy um, hogy gondolj, mi a tapasztalat, hogy... Ez a testi érintés, ez hol van ebben a kommunikációban? Vagy mi, mi az, amit érdemes, mi az, amit nem szabad? Uh -huh. uh, nagyon sok uh, probléma adódik abból, hogyha elvárások vannak, és ezt uh, úgy értem, és most a szeretetnyelvhez kapcsolódom, hogyha összekerül egy olyan ember, akinek az ölelés az elsődleges szeretetnyelve, összekerül egy olyannal, akinek nagyon nem az. És egyébként ezzel se lenne semmi probléma, hogyha ezt felismernénk, és a másik tudatosan figyelne és vigyázna arra, hogy, hogy igenis a, a társunk megkapja az ölelést. Ö de azt gondolom, hogy itt nem lehet egy egységes szabályról beszélni, mert minden párkapcsolat más, és minden párkapcsolatban élő két embernek másak az igényei, másak a vágyai, és másak a szeretetnyelvei. Nyilván ideális állapot az, hogyha két olyan ember kerül össze, akinek adott esetben az ölelés az elsődleges, de akkor sincsen probléma, hogyha nem az, csak ne legyenek elvárásaink, hanem legyünk tisztába azzal, hogy mondjuk az egyiknek az ölelés, a másiknak a dicsérő szavak, és egymásra figyelünk. Tehát azt gondolom, hogy minden működhet, és, és nincs egy konkrét ideális szabály, amit minden párkapcsolatra rá lehetne szabni, mondjuk talán egyet... Egyet kivéve az, az egymást tisztelete. Azt gondolom, hogy az, az minden párkapcsolatban élőre egy ér, általános érvényes szabály kellene, hogy legyen, de hogy konkrétan a szeretett nyelvvel kapcsolatban ennyit tudnék elmondani, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy mind a ketten ugyanazt a nyelvet beszéljék, hanem az a lényeg, hogy ismerjék egymás szeretett nyelvét, és szeressék egymást annyira, hogy fontosabb, legyen nekik a másik, mint az, hogy ő elvárjon bármit is. Azt mondhatod, hogy őszintén lehet beszélni, mm. és mint szakembertől megkérdezik, nem önnek a párkapcsolati anyagaiban a, a szexualitás, az, mint a kommunikációnak az ilyen legfelső foka szerepel, és hogy, hogy azt mondja, hogy párkapcsolati kommunikáció, Mit gondolsz -e erről, hogy be lehet illeszteni a kommunikációnak a rendszerébe a szexualitást, vagy az valami egészen más tészta? Hát most inkább azt mondanám, hogy nyissunk erről is egy külön zsákot és egy külön témát, mert nem hiszem, hogy egy mondatban össze tudom foglalni. Azt gondolom, hogy a szexualitás is lehet egyfajta kommunikációs nyelv, de én a párkapcsolatban a szexualitást inkább, mint, mint egy szentséget szeretném említeni, és ezért azt gondolom, hogy ez többet ér attól, hogy most ebbe belemenjünk. De ha már rákérdeztél, akkor igen, lehet ez is egyfajta kommunikációs nyelv, és ebben is egymásnak a tisztelete, és egymásnak a megismerése, az egymásra figyelés... És, és azt hiszem, hogy, hogy a, az intimitásnak a, a megélése és a szabadsága az, ami e, ezekben talán fontos. De szerintem erről majd beszéljünk még. Uh -huh. Most szerintem, nem is riportot csinálok veled, hanem én is beszélgethetek, akkor én is mondok valamit. De, hogy igen, én ezt úgy, úgy értelmezem, hogy ahogy az emberünk egy táncban, tehát valaki beszélgetsz, vagy valakivel táncolsz, amikor táncolsz, akkor így benne van az egész teste, ahogy, ahogy, ahogy oda, odaadja magát, vagy ahogy, ahogy mereven nem, nem indul veled. Mondjuk én a férfi oldalról nézem ezt a, a táncot, vagy ahogy hogy egy nő elkezd rángatni és vezetni próbál, vagy ahogy, <kül> vagy ahogy átadja magát ennek a közös, közös mozgásnak. Tehát nagyon sok minden benne van egy ilyen, Táncba. Azt gondolom, hogy a szexualitásban pedig, hogyha ez egy tényleg megfelelő módon, vagy megfelelő környezetben, egy párkapcsolatban bontakozik ki, akkor, akkor talán azért még, még jobban ismerik, érezzük egymást, vagy még jobban ott vagyunk, hiszen a meztelenségben a különböző kommunikációt is gátló, vagy, vagy meghatározó mezeinket lerakva, hát egészen mondhatom, hogy szélről látjuk egymást, de hogy valahogy bőről bőre, Talán ebből a szempontból értető az, hogy akkor itt mégis nekem legalábbis azt gondolom, hogy ez a nemesődeni kategória, ez úgy nekem így volt mindig értető, vagy mindig így értelmeztem. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy szó, a bizalom, amit lehet, hogy felírtam, nem tudom, de, de mégis muszáj idehoznom. És a bizalom az számomra azt jelenti egy egy párkapcsolatban, és a szexualitásban is, és most a női oldalról tudom ezt elmondani, hogy biztonságban érzem magam, biztonságban érzem a testemet, és biztonságban érzem a lelkemet is a másiknak az ölelésében. És ez adja a szabadságot, illetve... Igen, őszinték vagyunk, tehát én hiszek Istenben, és, és nekem fontos az ő jelenléte egy, egy ilyen kapcsolódásban is. De ez már egy kicsit magasabb szintekre visz, és ez is az, ami miatt szerintem majd térjünk vissza erre. Mert fontos. Oké. Okay. Azt gondolom, hogy itt most ezt befejezzük. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk, voltatok és hallgatatok bennünket. Két hét múlva találkozunk egy újabb témával, illetve ahogy mondtuk az elején, kérünk benneteket, hogy keressétek fel a Facebooknak a Lélek Kalausz podcast oldalát, és oda írjatok, kérdezetek, úgyhogy legközelebb már a ti kérdéseiteket is. Igyekszünk ide tenni, és próbálunk rá válaszolni. Úgyhogy várunk benneteket, addig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, nagyon sok szépet, és jóságot kívánunk nektek. Ebben a nehéz időben pedig nagyon sok erőt. Szeretettel Zsuzsa. És Ádám.